Két fekete lyuk egymás körül kering, egyre szorosabb spirálmozgást követve a gravitációs erejük hatására. Amikor végre összeütköznek, ez lesz az egyik legpusztítóbb esemény az ősrobbanás óta. Ez a robbanékony rejtély sok hullámokat küld a tudomány világába. Vajon segített megválaszolni a kozmológia egyik legégetőbb kérdését? Azt, hogy vajon miért nőnek ekkorára a szupermasszív fekete lyukak? Így működik a világegyetem. A fekete lyukak rejtélyes eredete. Az ismert univerzumban körülbelül 2000 milliárd galaxisról tudunk. Alakban és méretben különböznek, de van valami, ami mindegyikben közös. A központjukban szupermasszív fekete lyuk található. A nevükből is kiderül, hogy óriásiak, vagyis a tömegük a nap tömegének a több millió vagy több milliárd szorosa. A szupermasszív fekete lyukak olyan hatalmasak, hogy külön mértékegységet kaptak. A naptömeg a nap tömege. Az univerzum vizsgálatához a legnagyobb létező mértékegységet kell használnunk. A közelünkben lévő legnagyobb tömegű test a nap, ezért a különböző testeket naptömegben mérjük, hogy könnyebben felfoghassuk. Ha azonban 17 milliárd naptömegről beszélünk, azt elég nehéz felfogni, nem igaz? Biztosan tudjuk, hogy a galaxisok szívében ilyen hatalmas fekete lyukak vannak. A galaxisunk szívében lévő szupermasszív fekete lyuk a Sagittarius A nevet kapta, és 4 millió naptömeggel rendelkezik. Mégis a többi szupermasszív fekete lyukhoz képest egészen kicsinek számít. Ez az egyetlen kontextus, ahol ez a fekete lyuk aprónak számít. A szomszédos galaxis, az Androméda szupermasszív fekete a ennél 25-ször nagyobb, 100 millió nap tömegű. És még ez is kicsinek számít az univerzumban létező legnagyobb fekete lyukak mellett. Az OE287-es galaxisban lévő fekete lyuk 1 milliárd nap tömeget tesz ki. Az NGC 489-es galaxisban lévő pedig 21 milliárd nap tömeget. Ez 5000-szer nagyobb, mint a Sagittarius A. Elképesztőek, és némelyikük mérete meghaladja egyes galaxisokét. Lehet, hogy még ennél is nagyobb fekete lyukak is léteznek, amelyek 30 milliárd naptömeget tesznek ki. Hihetetlen módon ezeket a fekete lyukakat rejtély övezi, hiszen fogalmunk sincs, hogyan nőttek ekkorára. Óriási rejté, hogy mitől lettek ilyen óriásiak. Némelyikük több milliárdszor nagyobb, mint a nap. Senki sem tudja, hogy ezek a fekete lyukak mitől ilyen nagyok. Lehet, hogy a fekete lyukak méretbeli alakulása nem is olyan fontos. De nemrég rájöttünk arra, hogy a fekete lyukak kulcs szerepet játszanak a világegyetemben és a föld eredetében. A nap létezése és a Föld létezése szorosan összefügg a Tejútrendszer Centrumában helyett foglaló 4 millió naptömegű szupermasszív fekete lyukkal. Sosem fogjuk megérteni a galaxisok működését, ha nem értjük a fekete lyukakét. Az eredetünk története, a mi értje és a módja is szorosan összefügg a szupermasszív fekete lyukakkal. A fekete lyukak azért fontosak, mert alakítják a galaxisokat, és mi is egy galaxisban élünk. Ezért hát meg kell értenünk a működésüket. Feltehetik a kérdést, hogy miért érdekelne minket egy fekete lyuk. Intellektuális szemszögből a fekete lyukak az univerzum legizgalmasabb testei. Azon felül pedig, ha szükségesek a galaxisok létrejöttéhez, akkor a létezésünk igenis a fekete lyukaktól függ. Még nem tudjuk, hogy a szupermasszív fekete lyukak hogyan jöttek létre. A közönséges fekete lyukak akkor képződnek, amikor a 20 nap tömegetnek meghaladó óriási csillagok összeomlanak. Amikor egy nagyméretű csillag üzemanyaga elfogy, a magja nem képes többé ellenállni a befelé erőt kifejtő gravitációnak. A csillag összehúzódásakor a külső része felrobban, és szupernovához hoz létre. A belső magátmérője több millió kilométerről alig 16 kilométerre zsugorodik. Ezt úgy tudnánk szemléltetni, ha a Földet golflabda méretűre zsugorítanánk. Ez a rendkívül gyors összehúzódás, fekete lyukat eredményez. Láttunk egy naptömegű fekete lyukakat és olyanokat, amik több milliárd naptömegűek. Az a kérdés, hogy miként lesz az előbbiből az utóbbi. Vajon az óriások egy kisebb tömegű fekete lyukból alakulnak ki? Napjaink egyik fontos kérdése, hogy milyen módon hozunk létre egy szupermasszív fekete lyukat. Az egyik ötlet az, hogy az egy nagy tömegű fekete lyuk fokozatosan közepes méretűvé, majd végül szupermasszív méretűvé gyarapodik. Elméletileg a közepes méretű fekete lyukak mérete 100 és százezer ezer naptömeg között mozog, de csak nemrég sikerült meglátnunk egyet. A szupermasszív fekete lyukak egyelőre két méretben fordulnak elő. Léteznek néhány tömegű, illetve több millió vagy milliárd naptömegű fekete lyukak, vagyis kicsik és óriásiak. Ha a csecsemő fekete lyukakról és a szupermasszív fekete lyukakról beszélünk, akkor figyelmen kívül hagyjuk a korú fekete lyukakat. Mi képez átmenetet a kiskorú parányi és a szupermasszív fekete lyukak között? Ők a fekete lyukvadászok Szentgrálya. Hol vannak? És milyen módon jöttek létre? A csillagászok energiarobbanást észleltek az NGC 1399-es galaxis felől. Egy fekete lyuk magába szippantott egy csillagot. Amikor kiszámították a méretét, a csillagászok rájöttek, hogy ez a fekete lyuk közepes méretű volt. Megtalálták a hiányzó darabot. Amikor számításokat végeztek, hogy kiderítsék, miként lesz egy közép méretű fekete lyukból szupermasszív fekete lyuk, szembesültek egy problémával. Az univerzum születése óta ugyanis nem telt el elegendő idő ahhoz, hogy egy közepes fekete lyuk szupermasszív fekete lyukká váljon, evés által. Nem volt elég idejük akkorára nőni, amekkora a mai méretük. Mégis a szupermasszív fekete lyukak mindenhol előfordulnak. De ez hogyan lehetséges, és miért lettek ilyen óriásiak? A világegyetemünkben találtunk már kisebb fekete lyukakat, és olyanokat is, amelyek több milliárdszor nagyobbak, mint a nap. Az átmeneti méretű fekete lyukak száma elenyésző. Vajon hogyan válik valami, ami ilyen kicsi, gigászi méretűvé. A kozmológia egyik legégetőbb kérdése az, hogy mikor és főképpen hogyan nőttek akkorára a szupermasszív fekete lyukak. A fekete lyukak általában a környezetükben található gázokból és csillagokból táplálkoznak. Az egyik legvalószínűbb magyarázat a növekedésükre az, amit elvárunk tőlük, és pedig az, hogy sokat esznek. Az univerzum az éttermük. Az étlapon szereplő csillagokból, bolygókból és gázfelhőkből táplálkoznak. Vajon a nagy mennyiségű anyag elfogyasztása elegendő magyarázat? A fekete lyukaktól elvárható lenne, hogy örökké gyarapodjanak, hiszen folyamatosan táplálkoznak. Friss felfedezések azonban arra utalnak, hogy az univerzum kordában tartja a fekete lyukak vágyát. A fekete lyukak éhesek, szeretnek enni. Amikor túl sokat esznek, általában visszaböfögik. 2015 februárjában a csillagászok szokatlan tevékenységre figyeltek fel az NGC 2276 nevű galaxisban. Valami kiharapott egy darabot a galaxis egyik spirál karjából. A nyomában támadó üres térben egy közepes nagyságú fekete lyukat találtak, amit 50 ezer naptömegűre becsültek. Úgy tűnt, hogy a fekete lyuk mindent felfalt, amit a környezetében talált. Ám a fekete lyukból eredő energiarobbanás különös feltételezéshez vezette a csillagászokat. A fekete lyuk akkor átböfögött, hogy szétszórta az ételt. Ha a fekete lyuk többet eszik, mint amennyit kellene, fulladozni kezd. Képzeljünk el egy forgalmi dugót egy egyirányú utcában. Az anyag a fekete lyuk centrumába igyekszik nagy sebességgel. A nagy keringési sebesség megakadályozza, hogy az anyag a közepébe zuhannyon. A hátulról érkező anyag akadályba ütközik. Gyakorlatilag forgalmi dugó alakul ki a fekete lyuk esemény horizontján. Ahogy a dugó sűrűsödik, a korong forrósodik, míg nem olyan forróvá válik, hogy az anyag halmazállapota megváltozik és plazmává alakul. A plazma nem képes keringeni a fekete lyuk körül, és az egész rendszer felrobban. Az akréciós korongban található étel szétszóródik. Mint kiderült, a fekete lyukak úgy esznek, mint a disznók. A kiszemelt anyag egy része szétszóródik, az anyag beérkezése felforrósítja a korongot, de az anyag másik része kilökődik. A fekete lyukak nem porszívók, vagyis nem szívnak fel mindent. Ugyanis van, amit beszippantanak, és ettől megnő a tömegük. De van, ami evés közben kilökődik. A feketejuk erős gravitációja közel húzza a gázokat, a port és a csillagokat. Mindenki volt már egyél amennyit bírsz büfében. Tudjuk, hogy a gyomorkapacitásunk véges. A fekete lyukak különböznek tőlünk, ugyanis nem tudják, mikor kell abbahagyni az evést, és egyre több anyagot próbálnak elfogyasztani. Az anyagnak át kell mennie a töltséren. Korongot formáz a fekete lyuk körül, és amikor ez megtörténik, mágneses mezők okozta turbulencia lép fel, óriási mennyiségű erő szabadul fel, és felforrósítja az anyagot. A por és a gáz forgás közben felforrósodik, elérve a több millió fokos hőmérsékletet. Ekkor lapos korong jön létre, amelyben erőteljes mágneses tér alakul ki. A mezőre hatással van a fekete lyuk húzó ereje, és a pólusok fölött kicsúcsosodik. Az energia növekedése annyira összenyomja a mágneses mezőt, hogy az kilöki a nagy energiájú részecskéket. Ez a sugárban kilövellő anyag rendkívül erőszakos, hiszen a fénysebességet megközelítő sebességgel kilöki az anyagot, és hatalmas erejű energiaszelet indít el. Az anyagsugár eléri a fekete lyukat körbevevő gázfelhőket, és szétfújja az anyagtáplálékot. Ha a fekete lyuk túleszi magát, akkor képes elfújni a környezetében felgyűlt anyagokat. Így módon étel nélkül marad, és éhezni kezd, vagyis saját magával szúr ki. Étel hiányában a fekete lyuk nem nő tovább. A csillagászok úgy vélik, hogy a halál felfedezett középméretű fekete lyukkal is ez történhetett. A mohó táplálkozási szokások szabnak a fekete lyukak növekedésének, de ma már tudjuk, hogy ez a folyamat elengedhetetlen a galaxisunk stabilitásához. Pontosan a mohóságuk teszi őket oly fontossá. A kilöködő anyag ugyanis lehetővé teszi a galaxis formálódását, tehát a fekete lyukak étkezési szokásai kulcsfontosságúak. Ahogy növekednek, a sugárban kilövellő anyag révén gazdagítják a környezetüket. Visszaböfögik az anyag egy részét, az pedig létrehozza a csillagok következő nemzedékét. A fekete lyuk öklendezése szabályozza a csillagok alakulását, és megakadályozza a fekete lyuk elhízását. Idővel azonban a fekete lyuk ismét falatozni kezd a környező gázokból. Vajon képes-e annyit enni, hogy szupermasszívvá váljon? Vajon a fekete lyuk obézzá válhat-e a túlevéstől? Ez egy érdekes kérdés. Töménytelen mennyiségű anyagot kéne elfogyasztania. Ha belegondolunk, hogy egy átlagos méretű galaxis 100 milliárd csillagból áll, a fekete lyuknak minden ötödik csillagot fel kéne falnia. Nem biztos, hogy az univerzum elég régóta létezik ahhoz, hogy lehetőséget biztosítson a fekete lyukaknak több milliárd csillag elfogyasztására. Nem valószínű. Valami nem stimmel. A szupermasszív fekete lyukaknak más módon kellett létrejönniük. A kérdés pedig, hogy hogyan? Lehet, hogy túl bonyolítjuk, lehet, hogy a nagy fekete lyukak első pillanattól fogva nagyok. Az univerzum vizsgálata során egyre jobban képesek vagyunk visszamenni az időben. Ma már 12 milliárd évnyire visszamentünk az univerzum korai gyerekkoráig, és fantasztikus felfedezést tettünk. Eltételeztük, hogy minél régebbre megyünk vissza, annál kisebb fekete lyukakra fogunk bukkanni. Nemrég azonban találtunk egy 12 milliárd naptömegű fekete lyukat, ami az univerzum kezdetei után alig egy milliárd évvel született. Hogy nőtt meg ilyen hamar? Beléptünk a szülőszobába, és egy 40 kilós csecsemővel találtuk szembe magunkat. Hogyan lehetséges ez? Érthetetlen. A fizika törvényei szerint a fekete lyukak nem táplálkozhatnak annyit, hogy ilyen hamar megnőjenek. Nem telt el elég idő az ősrobbanás óta ahhoz, hogy a fekete lyukak ekkorára nőjenek csupán a környező testek elfogyasztása által. Ha tehát nem volt idejük nagyra nőni, akkor talán eleve nagynak születtek. Ennek a megértéséhez még régebbre kell visszamennünk. Közvetlenül az univerzum születése utánig. A korai univerzum kompaktabb, anyagban gazdagabb volt, kisebb és sűrűbb. A dolgok közelebb voltak egymáshoz, egy forróbb világban. A hidrogén és hélium gázfelhők összetapadtak, a gravitációjuk felerősödött, és ezáltal még több gáz szívtak magukba. Végül ezek a gázlabdák annyira besűrűsödtek, hogy összehúzódtak, nukleáris magfúziót előidézve. Így születtek meg az univerzum első csillagai, az úgynevezett harmadik populációs csillagok. Mivel nagy mennyiségű anyag vette körül őket, a csillagok óriásiak voltak, a marétező csillagok többszörösei. Úgy véjük, hogy a harmadik populációs csillagok hatalmasak voltak. Nagyon rövidre volt szabva az életük, és szinte azonnal felrobbantak, óriási fekete lyukakat hagyva maguk után. Ezek a kvazárnak nevezett fekete lyukak nagy mennyiségű táplálékhoz juthattak, és rendkívül fényessé váltak. A fényük még ma is látható. Az univerzum legfényesebb testei a kvazárok. Ironikus módon ezek tulajdonképpen szupermasszív fekete lyukak. Olyan nagy mennyiségű anyag próbál bejutni a fekete lyukba, hogy felforrósodik, és az egész univerzumban látható az energiája. Amikor kiszámoltuk a fiatal kvazárok méretét, felfedeztük, hogy már akkor több milliárd nap tömeggel rendelkeztek. Az univerzum létrejötte után egy milliárd évvel még nem lehettek egy milliárd naptömegiek. Ehhez túl kevés idő telt el. A kérdés az, hogy ilyen rövid idő alatt hogyan hozunk létre egy ekkora fekete lyukat? Másféle növesztési módszert kell találni. Lennie kell egy mechanizmusnak, ami lehetővé teszi a gyarapodásukat. De vajon mi az? A kulcsot a korai univerzumban találjuk meg. A korai univerzum rejtély számunkra. Tudjuk, hogy a körülmények mások voltak, és hogy az univerzum anyagban gazdagabb volt. Ez az úgynevezett sötét korszak. A sötét korszak idején gyakorlatilag semmi sem történt. Létezett az anyag, vagyis hidrogén és hélium, de semmi más. Elszórva előfordultak csillagok, de semmi sem volt akkora, hogy óriási fekete lyukat hozhatott volna létre. Az univerzumot sűrű gázfelhők alkották. A feltételezés szerint a kozmosz masszív fekete lyukakat hozott létre gázokból a gravitáció segítségével. Az univerzum valamilyen módon lerövidítette a fekete lyukakhoz vezető utat. Sokáig azt hittük, hogy a gázfelhő csillaggá alakul. A csillag kifejlődik, majd meghal, és fekete lyukat hagy maga után. Lehet, hogy az univerzum átugrotta a csillagfázist. A nagy fekete lyukak egy közvetlen összeomlásnak nevezett folyamat során jöhettek létre, mégpedig gázfelhőkből. Amikor összeomlottak, nem csillagot, hanem egyből fekete lyukat hoztak létre. Ez az elmélet lehetővé teszi az óriási fekete lyukak létrejöttét. Képzeljük el, hogy a hatalmas gázfelhők fekete lyukat hoznak létre. Azt gondolnánk, hogy a gázok lassan összeomlanak, és szép csendesen létrejön egy fekete lyuk. Valószínűbbnek tartom, hogy az óriási gázfelhők nagy csinnadrattával alakulnak fekete lyukakká. A közvetlen összeomlás egymillió nap tömegű fekete lyukakat eredményezhet. Ez sokkal nagyobb, mint amit egyetlen csillag összeomlása eredményezne. A korai fekete lyukak soha meg nem születő galaxisok. Galaxisok helyett ugyanis szupermasszív fekete lyukak jöttek létre. Ahhoz, hogy így jöjjenek létre a fekete lyukak, tökéletes körülményekre van szükség. Tökéletesen szimmetrikus felhőkre, amelyek sima felületű gömböt alkotnak. Ha a gázgömb nem tökéletesen homogén, akkor összeomláskor darabokra szakad, és ezek a darabok nem fognak fekete lyukká összeállni. Forrónak kell lennie, hogy egyetlen testként álljon össze, de ugyanakkor hűlnie is kell, hogy összehúzódhasson. Hatalmas mennyiségű hidrogéngáznak kell egyenletesen összehúzódnia, gömb alakba tömörülnie, szimmetrikus módon, anélkül, hogy darabokra törne, kevesebb mint 500 millió év leforgása alatt. A közvetlen összeomlás anapnál egy szor nagyobb tömegű fekete lyukakat eredményezhetett. Ez az elmélet azonban nem magyarázza meg a 12 milliárd nap tömegű óriási fekete lyukakat, amelyek az univerzum korai időszakában képződtek. A szupermasszív fekete lyukakat különös nem látható erő hozta létre. Lehet, hogy a rejtélyes, sötét univerzum. A korai univerzumot vizsgáló csillagászok óriási, szupermasszív fekete lyukakra bukkantak. Hatalmas rejtély! Az univerzum korai időszakában léteztek szupermasszív fekete lyukak, ami a fizika törvényeivel nem megmagyarázható. A fizika törvényei szerint a fekete lyukak nem nőhettek akkorára olyan rövid időn belül, az astrofizikusok egyik fő kérdése az, hogy miért nőttek akkorára a fekete lyukak. Lennie kell egy másik folyamatnak, egy másik mechanizmusnak, ami ilyen rövid időn belül lehetővé teszi a növekedésüket. De vajon mi az? Mindaz, amit az égen látunk, a kozmosz anyagának csupán a 4,8%-át teszi ki. A többi nem más, mint a sötét univerzum, beleértve a sötét anyagot. Nem látható, nem érezzük, és nem is érzékeljük. De tudjuk, hogy a sötét anyag ott van, mert a gravitációja hatással van a környezetére. A gravitáció révén összeálló anyag nagy része úgynevezett sötét anyag. Lehetséges, hogy a fekete lyukak részben sötét anyagból állnak. Hatzor több sötét anyag létezik, mint közönséges anyag, vagyis a fekete lyukak számára hatzor több táplálék érhető el, ha képesek elfogyasztani a sötét anyagot. Lehet, hogy a szupermasszív fekete lyukak sötét anyagot zabálnak. Erre kecsegtető utalások vannak. A legnagyobb szupermasszív fekete lyukak a legtöbb sötét anyagot tartalmazó galaxisokban találhatók. Jelenleg annyit tudunk a sötét anyagról, hogy van gravitációja, márpedig a fekete lyukat gravitáció működteti, ami bevonza a tömeggel rendelkező anyagot. Nincs okunk feltételezni, hogy a fekete lyukak csak közönséges anyaggal táplálkoznak, hiszen sokkal több a sötét anyag. Lehet, hogy a sötét anyag kisegíti a fekete lyukakat. Lehet, hogy a sötét anyag töltsérként működik, talán a szupermasszív fekete lyukak úgy nőnek óriásira, hogy a sötét anyag a lyuk centrumába tereli a közönséges anyagot. Lehet, hogy a sötét anyag erős gravitációja bevonza a közönséges anyagot, és a fekete közepébe irányítja azt. Bizonyos értelemben a sötét anyag megolajozza a kerekeket, vagyis megdönti a tányért, hogy becsusszon a falat. A tudósok úgy vélik, hogy a sötét anyag közvetlenül hozhat létre óriási fekete lyukakat azáltal, hogy felgyújtja az úgynevezett sötét csillagokat. Egyesek úgy vélik, hogy a sötét anyag korai csillagóriásokat hozott létre, akik a halál után szupermasszív fekete lyukká váltak. A sötét csillagok tudományos fantasztikumba illenek. De dr. Katie Frese úgy véli, hogy megmagyarázzák a szupermasszív fekete lyukak gyors fejlődését. A sötét csillagok fantasztikusak. Amikor először támadt ez az ötletünk, hamar belelkesedtünk, mert ezt a fajta csillagot még soha nem tudtuk megfigyelni. A sötét csillagok lehettek az univerzumban először kialakult csillagok, amikor az univerzum alig 200 millió éves volt. De vajon lehetséges, hogy szupermasszív fekete lyukká alakultak? Egy újonnan kialakult fekete lyuk nem lehet nehezebb, mint a csillaga. Ahhoz, hogy óriási fekete lyukat hozzon létre, a csillagnak is óriásinak kell lennie. Ezek a korai testek rendkívül különösek, hűvösek és elmondhatatlanul nagyok. Tízszer nagyobbak, mint a Föld és a Nap távolsága. Van azonban egy probléma. A közönséges csillagok méretének van egy felső határa. Egy csillag a befelé ható gravitáció és a kifelé ható nukleáris fúzió közötti csatája. Amikor a csillag túl nagyra nő, gravitációja túlságosan felerősödik. A gravitáció és fúzió közötti törékeny egyensúly megbomlik. A gravitáció győzedelmeskedik, és a csillag összeomlik. A sötét csillagok ettől eltérő viselkedése azt eredményezhette, hogy óriásira nőttek. Közönséges anyagból, vagyis hidrogénből és héliumból tevődnek össze, de sötét anyag működteti őket. Nem ismerjük a sötét anyag összetételét, de vannak elméleteink arra vonatkozóan, hogy hogyan működtethet egy csillagot. Az egyik legelfogadhatóbb elmélet szerint a sötét anyag gyengén egymásra ható masszív részecskékből, vagyis vimpekből áll. Ezek a vimpek egymás antianyagát jelentik, vagyis amikor találkoznak, elpusztítják egymást és alakot váltanak. Ilyenkor nagy mennyiségű hő és energia szabadul fel. Ez az energia a csillagok üzemanyaga is lehet. A Wimpek elpusztításából felszabaduló energia megakadályozza, hogy a csillag összeomoljon, mint egy közönséges csillag. Lehet, hogy egyes csillagok belső reakcióit a sötét anyag működteti. Ha ez a helyzet, akkor az üzemanyag hiánya szupermasszív fekete lyukakat eredményezhet. Lehetséges tehát, hogy a sötét anyag fontos szerepet játszik a fekete lyukak létrehozásában és az univerzumon belüli elterjedésükben. A sötét anyag energiája teszi lehetővé, hogy a sötét csillagok óriásira nőjenek. Amikor megszületnek, viszonylag kicsik, a tömegük megegyezik a nap tömegével. De mivel hideg a hőmérsékletük, egyre több anyagot szednek össze, gyarapodnak, egyre nagyobbra nőnek, némelyik egy milliószor nagyobb lesz, mint a nap, és egy milliárdszor fényesebb. Ezek a gigantikus csillagok nem élnek sokáig. A sötét anyag részecskék teljesen felszámolják egymást, és azt követően már nem marad elegendő üzemanyag ahhoz, hogy fenntartsa a csillag anyagát. Amikor már nincs ami megtartsa a csillag súlyát, és ha a csillag elég nagy, akkor egyből fekete lyukká alakul. Egy hatalmas méretű, szuper nagy fekete lyukká. Érdekes elképzelés, hogy a sötét anyag tulajdonképpen üzemanyaggal látja el a csillagokat. Ha ez valóban így van, akkor új ablak nyílik a csillagok evolúciójának a megértésére. Egyelőre a sötét csillagok csupán elméletileg léteznek. De amikor 2018-ban beindul a nagy ható erejű James Webb teleszkóp, lehet, hogy látni fogunk néhányat. Testkeresést fogunk végezni, és mindannyian izgatottan várjuk. Egy teljesen újfajta csillagot fedeznénk fel, ami korszakalkotó lenne. Mielőtt két Fries sötét csillagokat keres, egy másik csapat alternatív magyarázatok után kutat a szupermasszív fekete lyukak kialakulására. Figyelmesek lettek egy erőszakos esemény gyenge visszhangjára, ami a messzi univerzumban zajlott le. A rendkívüli erejű összeütközés arra enged következtetni, hogy a fekete lyukak néha elfogyasztják egymást. Úgy tűnik, hogy a világegyetemben található óriási fekete lyukakra egyelőre nincs magyarázat. Ha ellenőrizzük a fizikai törvényeket és számításokat végzünk, a szupermasszív fekete lyukaknak nem kellene létezniük. A mai napig nem értjük, hogyan nőttek akkorára. Az univerzum kora nem szolgál magyarázattal arra, hogy a szupermasszív fekete lyukak táplálkozás révén nőttek óriásira. De ha nem úgy, akkor vajon hogyan? A logikai válasz az, hogy a fekete lyukak nagymérettel egy vagy két milliárd nap tömeggel születnek. Ez azonban még mindig tízszer kisebb tömeget jelent, mint a legnagyobb felfedezett fekete lyuk. Időben nem stimmel. Más kialakulási módszerről van szó, de még nem tudjuk, hogy mi az. A lehetséges választ egy hatalmas, elszigetelt galaxisban találták meg, 200 millió fényévnyire tőlünk. Magányos szupermasszív fekete lyukat fedeztek fel, ami 17 milliárd nap tömeggel rendelkezett. Az ekkor a fekete lyukak galaxisoktól és csillagoktól populált sűrű területeken szoktak előfordulni. Ez a fekete lyuk nem illik bele a környezetébe. Mintha a sivatagban autózva megpillantanánk az Empire State Buildinget. Ez utóbbinak a város központban a helye, a fekete lyuknak pedig galaxisok között. Ez volt az első alkalom, hogy a csillagászok ilyen hatalmas testre bukkantak az univerzumnak egy viszonylag üres területén. Fel kell tennünk a kérdést, hogy ha a környéken semmi sincs, akkor mitől nőtt ekkorára? Az egyik lehetséges válasz, rémálomba illő. Lehet, hogy a fekete lyuk története kicsit ijesztőbb, mint gondoltuk. Talán azért van egyedül, mert felfalta a szomszédait. Talán nem csak a galaxis karjaival táplálkozott, hanem a saját fajtájával is. A fekete lyukak mindenevők. Bármit elfogyasztanak, ami az útjukba kerül. Az egyik módja az, hogy fekete lyukakat esznek, bizonyos értelemben véve kannibálok. A kanibál fekete lyukak mindeddig csupán elméletileg léteztek, mert még sosem láthattuk, ahogy felfajják egymást. A tudósok nemrég érzékelték a téridő hullámzásának a gyenge visszangját. Amikor 2015. szeptemberében kezdetét vette a dollármilliárdokba kerülő LIGO kísérlet, a mérnökök azonnal érzékelték a gravitációs hullámok gyenge jelét. A gravitációs hullámokat hatalmas robbanások idézik elő. Ehhez szinte elképzelhetetlenül nagy horderejű eseményre van szükség. Akkorára, mint mondjuk két fekete lyuk összeütközése. Két fekete lyuk összeolvadása az univerzum legbrutálisabb eseménye. Ez nem vitás. Képzeljük el, hogy 1,3 milliárd évvel ezelőtt két fekete lyuk egymás körül keringett, halálba kergetve egymást. A nagyobbik feketejük maga felé húzta a kisebbiket. A röppályájuk lassan, fokozatosan lecsökkent, egyre közelebb jutottak egymáshoz, majd végül összeolvadtak. Ez volt az univerzum egyik legdrámaibb eseménye. Az ütközés az egyik legnagyobb robbanást idézte elő, ami az ősrobbanás óta lezajlott. Biztonságos távolságból szívesen szemtanulja lettem volna ennek az eseménynek. Képzeljük el, ahogy ez a két fekete lyuk egyre gyorsabban kering egymás körül. Végül az űr kiüresedett terében elmondhatatlanul nagy, fülsiketítő robbanás történik. A gravitációs hullámok frekvenciáit lemérve kiszámítható a robbanást előidéző testek mérete. Amikor a 29 nap tömegű és a 36 naptömegű fekete lyukak összeütköztek, nagyjából kétszer nagyobb fekete lyukat hoztak létre. Bizonyos értelemben egyszerű, elegáns megoldásnak tűnik. Vét két fekete lyukat és gyűj belőlük egy szupermasszív fekete lyukat. Az esemény azt bizonyítja, hogy a fekete lyukak kétszeresére növelhetik a méretüket kanibalizmus révén. Az így keletkező fekete lyuk azonban három nap tömeggel kisebb volt, mint a kettőnek az össztömege. Ez talán elenyészőnek tűnik, ezért megmagyarázzuk. A nap nagyjából 100 milliárd hidrogénbombányi energiát éget el másodpercenként. A 10 milliárd éves élete során a tömegének talán az 1 át fogja energiává konvertálni. Két tized másodperc leforgása alatt 3 nap tömegnyi anyag alakult energiává a robbanásban. 36 septilliónyi jotta tavat ez több, mint amennyit a megfigyelhető univerzum összes csillaga egyszerre kibocsát. Az első fázisban a LIGO két ütközést érzékelt. Ez arra utal, hogy a fekete lyukak ütközése viszonylag gyakorinak számít, illetve arra, hogy ilyenkor sokkal nagyobb fekete lyuk jön létre. A legnagyobb fekete lyuk, ami eddig összeolvadásból jött létre, 62 naptömegű volt, ami meg sem közelíti a legnagyobb fekete lyukakat. 13,8 milliárd év leforgása alatt 30 naptömegű fekete lyukak ütközéséből csak akkor alakul ki 1 milliárd naptömegű fekete lyuk, ha 100 millió ütközés zajlik le. Lehet, hogy szupermasszív fekete lyukaknak kell ütközniük. Az egymásból olvadó fekete lyukak közelebb visznek minket a szupermasszív fekete lyukak megértéséhez. Úgy véjük, hogy ők is rendszeresen ütköztek az idők során. Még nem tudjuk biztosan, hogy az ütközés elég nagy fekete lyukat hozna -e létre, vagy sem. Egy újonnan felfedezett galaxis talán választ adhat erre a dilemmára. A V22460526 nevet kapta. Ő maga nem látható de a belőle áramló hőt érzékelni tudjuk. Ez a galaxis a hoddog nevű ritka csoport egyik ékes példája. A hoddog az egzotikus galaxis fajta egyik vicces elnevezése. Forró, poráltal eltakart galaxis jelent. Azért eltakart, mert annyi por és gáz veszi körül, hogy csak a hőjét érzékeljük. a hőnek, származnia kell valahonnan. A galaxis szívében van egy óriási, forró fekete lyuk, akkora, hogy el sem tudjuk igazán képzelni. Az általunk ismert szupermasszív fekete lyukak közül a hoddog galaxisokban megbújó fekete lyukak a legfalánkabbak, hiszen több millió nap tömegülek. A tudósok szerint a hoddogok a kanibál fekete lyukak maradványai. Amikor az óriási fekete lyukak összeolvadnak, gázokat és port visznek magukkal. Ez még több anyagot vonz, és így a fekete lyuk degeszre elheti magát. Amikor ez a két fekete lyuk összeütközik, az újszülött fekete lyukat terülj-terülj azt a kanibalizmus és a friss táplálék együttes erővel teszi lehetővé a szupermasszív fekete lyukak létrejöttét. Lehetséges, hogy a galaxisunk szívében lévő fekete lyuk is így jött létre. De vajon milyen jövő vár a szupermasszív a ára? A szupermasszív teketeljük a között a sanitarius A még csak ifjoncnak számít, de még folyamatban van a növekedése. És nagyjából 4 milliárd év múlva 25-ször nagyobbá válik, amikor a szomszédja felfaja majd. Az óriási Androméda galaxis ugyanis felénk közelít, és magába fogja olvasztani az egész tejútrendszert. A galaxisok egybeolvadásával a fekete lyukakra is ez a sors vár. Az Andromédában található szupermasszív fekete lyuk maga felé fogja húzni a Sagittarius át. Egyre közelebb és közelebb, míg végül felfalhatja azt. Az új szupermasszív fekete lyuk nagyjából 100 millió nap tömeggel fog rendelkezni. A robbanás azonban bőséges táplálékkal fogja ellátni az új szupermasszív fekete lyukat, amely így még nagyobbá válhat majd. Jelenleg több elmélet létezik arra vonatkozóan, hogy hogyan jöhettek létre a szupermasszív fekete lyukak. A magyarázat feltehetően ezeknek a kombinációja. Akárhogy is történik, biztosak lehetünk abban, hogy ez az univerzum egyik leglátványosabb eseménye. A mai napig nem tudjuk, mitől lettek ekkorák. A malátható látható fekete lyukak elkészítése sokrétű szakácskönyvet igényel. Ha egyszerű választ keresünk, akkor minden bizonyjal csalódni fogunk. Szinte biztos, hogy összetett eseményről van szó. Lehet, hogy sokat esznek, lehet, hogy összeolvadva gyarapodnak, vagy talán mind a kettő. A válasz bizonyára valahol középúton található. Vagyis összeolvadnak, és néha nassolnak egy kicsit.